Zeigarren unitatea C, aserre Iru. Mila armendariz naiz, ezin dut gehiago, sutan nago. Azken boladan, telebistakan kanalak oso gaizki ikusiaren, fakturan telebistakuota berdin kobratu duzue. Eh? Ez da lehenengo aldia, gehiagotan ere gertatu zait. Eta kontu honekin aserre baino aserreago nago, azen nolako lotxagabeak zareten.